Струнки лави здригнулися, змішались і подалися назад, відразу перетворившись із правильних прямокутників у безформні й безладні юрби. Але отамани кинулися відновлювати лад у своїх частинах, запалюючи і підбадьорюючи бійців. Та ледве вишакувалися лави, як знову гримнули гармати і знову змішали людей у безладні юрби. Тоді до відступаючих загонів підлетіли головні ватажки й скомандували Перед бігом. Усі кинулися вперед і перехипилися через смугу вогню з верхніх батарей, та комендант передбачав цей заздалегідь наказав набити гармати нижнього валу картеччю. Коли розпалені боєм повстанці добігли до лінії, які обстрілювалися нижніми батареями, Шафранський скомандував вогонь. Земля здригнулася, в амбразурах спалахнули блискавки і з оглушлим громом понесли назустріч сміливцям вихор картечі». Залунали крики й стогін, лави змішалися, сотні трупів перегородили дорогу. Гайдамаки похитнулися, але це була тільки мить. Залізняк, гонта і найда, зіскочивши з коней, кинулися вперед, залунали крики: навали! Там гармати не страшні. Коли й рубай собак, Спульшена маса нестримно, мов ураган, ринула на приступ не давши обложеним часу знову набити гармати. Сп'янілі від дикого шаленства, не бачачи нічого перед собою, видерлися повстанці на перший вал, укріплений низьким частоколом, і остовпіли. За валом йшов глибокий та широкий рів – а довкола головний, крутий і високий вал. На його гребені стримів у два ряди височезний з дубових колод частокіл з брустверами, бійницями, вежами і вузькими просвітами для рушничної стрільби. Саме за тим частоколом, тісними лавами розмістилася нова міліція з макавеїв. Шафранський, Младанович, Шляхта, що збіглася в Умань, і навіть дочка губернатора Вероніка усі були на валах, і підбадьорували своєю безстрашністю цих вояк, котрі ще ніколи не були в бою. А втім, розпач і смерть, що стояла перед очима в обложених, навіть боязким надали шалиною відваги, адже ніхто не чекав від ворога ні жалощів, ні пощади. Коли гайдамаки видерлися на малий вал і почали ламати частокіл, Нові макавеї зустріли їх таким нещивним огнем з рушниць, мушкетів та пищали, що навіть сам Шафранський здивувався. І хоч їхні постріли не були такими влучними, як у досвідчених стрільців, зате вони греміли часто і безупинно. Одному євреєві допомагала ще п'ятеро чи шестеро набиваючи і міняючи рушниці. Пороховий дим не мов би одурманював їх, збуджуючи гарячкову енергію. «Повстанці були вражені цим пекельним тріскотінням, що виривало з їхніх лав десятки товаришів». Покладаючись на гонтені слова, вони зовсім не чекали опору, сподіваючись, що у фортеці, крім євреїв і гладкого панства, нікого немає. А тут раптом справжнє пекло. Гайдамаки не запасли ні драбин, ні кілля, ні мотузя. Як же під таким градом куль спускатися в рів, не маючи можливості видертися звідти на високий земляний вал з навислим в горі бруствером. Приступ вівся лише з трьох боків, бо з четвертого був тапір, теж обгороджений валами. Незважаючи на нищівний рушничний вогонь, частокіл у багатьох місцях першого валу було зруйновано, і відчайдушні сміливці почали стрибати та на поясах спускатися врів, але вибратися з нього на другий, ще вищий вал не могли і марно гинули від куль, що летіли зверху. Перші завзятці, наклавши головами, остудили запал атакуючих. І вони, замість того, щоб розбирати частокіл, почали ховатися від куль, що дзищали навколо роями за уцілілим валом. «Що ж, пане Гонто! – крикнув залізняк, обурений цим страшним винищенням. Потрапили в паску? – прости, – батько відповів, знявши шапку сотник. – Не сподівався я, бий мене сила Божа, коли я чекав, щоб оті вояки стільки біди наробили. Ну, ми їх візьмемо не києм, так палицею». Треба тільки зруйнувати табір, що по той бік фортеці. Тоді місто і два дні без води не протримається. Залізняк звелів сурмити відступ і сам бігом проскочив небезпечні лінії вогню. Бачачи відхід ворога, хоробрі макавеї зчинили оглушливий радісний гвалт. Повстанці після невдалого приступу обложили Умань залізним кільцем і, влаштувавши невелику батарею, шести гармат, захоплених у Чигирині, почали ліниво обстрілювати фортецю.